Bernetargain, zurekin berri eta aturri kostaldeko irigunea eleparen kontra. Barda bere ikus moldea emaiten zuen, prefetaren proposamena luz azoraino ez tabadatu ondoan ezetza da nagusitu. Adoenia gaztetsuendako ahera etxeak bost permanentziak gehiago idekiko ditu, kostalde eta barnek aldean, baijonako ospitaleari lotua, familien eta gazten ahangure hiardesteko presuna berezituak ahukitzen dira permanentzia horietan. Embaldituak bastimenduetara txartzeko edo ibiltzeko hirian zer bada, zer bada egiteko, angelu Donian Eloizune eta Ziburu Aski untsadira, aldiz endaian bada ainitz hobetzeko legea nola betea den, handi hiruetan ogoi eta lau kolektiboak aztertu du hori berri herri handienetan. Botoila plastikazko zaku, sigarretamutur eta beste ondartzetako garbitzetan zer nahia txemeiten da. Surf Rider Foundation ingurumenaren aldeko elkarteak bere txostena plazaratu du. Angelu unadibidez egin garbiketaz mintzatuko zauku xabina furkada. Eta harua, Katialin? Bementoko hamargradoko temperatura. Temperatura gorenako eta bigradoren inguruan izanen dira. Ego aldeko aizeak ere ufatuko baitu. Eta iguzkian nagusik, ibanan astiriuntan, iguzkia horgurekin badugu ere, lano batzule zule herzia ereskatzen du, tokika eurit orteak Akba kontra Euskal Kosta turri hirigunearen koncheilua Euskal Kosta turri hirigunearen kontrako aurkeskpen batekin idekida barda Emanuel Alzuri bidarteko ausapesak zenbatu ditu elkargo bakararen akatsak Bi Biorduz iraganda berriz debatea kontra eta aldekuen arrazoinak orruita asiz Klodoliv presidentak herriarteko elkargo bakararen debateak haute beresten dituela aspi maratudu ere. Azken jana akbaren abisua ez ezko haizan da, hoita hiru kontra eta hamach alde, nahiz eta erriek eta ez hidiel elkargoek erabakitzen duten afera hontan prefetak akbaren iritzia galdegina zuen. Peio klavurirentzat doma jada akbak hartu duen erabakia, helepa eginen baita laike bere iduriko. Iska domaia da, zenta kontradirenak ez dute uh, behar bada um, errealitatea, gaurko errealitatea haintzinean ikusi nahi. Yeah. Iri erkargo berri hori eginen da, nahi eta ez eginen dela, pentsazen dut eta, eta ikusiz uh, errien uh, bota nola pasatzen den, eginen da. Beraz ez dutu lehzen zertako betikoek kontradirela, bainan berrakumantoekin. Amai dut, zuten argumentuak, berdinak dira horain, ez zute, Deus mugitu, ala ere. Azparnekoa tiderak horti pasatu dira, alere de, ez dute deus mugitu edo antzinalazi egin argumentuetan. Domaia da, zenta batzuk erraiten dute gaur badela gido txar bat eskolerian, bon, denen ergarrekin eraiki ginoenak, gido lasaiago bat, goxoago bat, pentsatzen dut, nire ustez, pentsatzen ut kontrat direnak, hoben nunak Eta Euskal Kostaturi hi hiriguneak bestalde aurtengo aitzin kondua bozkatu du ere, kasik euntala atonoita bi miliun eurokoa izanen da. Heriek segitzen prefetaren proposamenaren bozkatzea, barda, arberatze eta bastidak alde bozkatu dute, orai mementoko behogoita seiehi badira alde eta bederatzi kontra. Ziburuko erriko kontseiluan ere tirabirak astearteko bilkuran Lionel Kostek haitzinetik eranazuen bezala bede kontseiluko kargua utzidu etzuelakoan jeusegiten ahala bestalde Oiana Sanchez gehiengoan zena opozizionerat pasatu da, beretako soberagaietan ezadoztasunean zen gipulu hauza Gipuzkoako bastimenduko empresabat du prefetak, Donian Eloizune eta Hendaian uh, Bede Hiru Shantier kontrolatu dituzte laneko inspekturek, goizuetako estrukturas deitu empresako hamabilangile empleatuak ziren Gipuzkoako baldintzetan, baina ez es frances estadokoetan. Enpresahunek badu bulego bat ere hendaian. Prefetaren gaztigua izan da egiten ari ziren jiru xantirrak hilabete batez geldituak eta bi hilabetez hau kontratu administratibuetarik baztertua dela kontrolauekin naida legez kanpoko lanaren kontradioan enpresahuek ezpeitituzte konkurentziaren araudiak betetzen. Adoenia nerabe edo gaztetsu endako jajera etxeak barnek aldean permanentziak, marxotik hunat eta guai gazteak azparnedona paleo doniane garazi, doniane loizune edo jendaiako permanentzietarat hurbiltzen alko dira. Marga forestie orain artete Baionako magak auzoan kokatua bazen nagusiki adueñak bere ekintza edatzea erabaki du. Baionako egoitzara mila pertsona ohbiltzen ziren urtero izan gazte edo guraso, Baionako ospitaleko zerbitzua da. aduenako ajeragunea, bertan, gazteak eta familiek, profesionalak, fam famili aholkulariak edo ezitzaileak zititzaileak katzemanen dituzte beraien galdera erantzuteko. Bost permanententzia bejiek barnekaldeko eskakizun bat zuen dute, Cedric San Perre adueña gaztean etxeko arduradun bat da important pour eux et en même temps euh c permanence. d d zat. Beak, dute, ces permanences dans garantie permanentzia d'arrastensat ditugu lokaldean galdera batua delako eta hurbiltzen diren erabiek gehinetan sufritzen dute gaizki shanttsenia c'est parce que ils peuvent être en souffrance en malêtre euh, c'est les les berdinak dira baina hemen ezipeko lemu batazmenen dute uclick eta anonyme donc ce gratuit qui est anonyme et qui est confidentiel aussi pour ces jeunes-là donc c'est un lieu voilà où où ils peuvent déposer Un peu leur Par o, o demanda que nous para demandavion gugin dittuen galderak hegian zerbitzuetara iiganharzi ditugu, eta inkaak eginak izan dira kolegiu eta rizouetan, Gateen beharrak ezazu derizerantzipel le bozuen iza bezexolortertua. Permanentzia begiak azpartnenen aste azken nahhattsaletan Donibangarazi eta Donna Paulen astera nahhattsaletan eta Doni bandloitzune eta hendaian hiilabetan behin izanen dira. De <m�edic> Permanantzia horien egun eta tenor eta sexetas songuusiaka Iriz garritasuna ari da, baina frango bada egiteko oraino, handi, hiruetano eta lau kolektiboak presuna elbarrituen ibiltzeko errestasunaz, barometro bat plazaratu berri du. Bosmila bizitzalez gorako herriak saikatu ditu, eta irizpideetan, konduan hartu, hiriek batzorde bat, bat badutenez, garraio publikoen antolakuntza, pasalekuen erabil eta beste, angelu, donia elo izune eta ziburua gertzen dira jobekienik sailkatuak hala ere, hauek ere zer egitekorik badute hono Paskalandia Zabalek espikatzen zuen izaitekotz, elbagitasun motorak gehiago kondutan nartuak zirela, ikus entzun arazoak dituztenak baino, bere bizipena emeiten zuen atzo goizbehi saioan handi kolektiboko Paskalandia Zabal Kompasiona batimendu atel jartzea da jatzen ze eta da ez dakizun nogan behusun. Ez duzu giratzeko manerik seinalek, uh, eta batzuk badia asiatienak uh, oie, tokien, betokien ematen. karikan beut uh, uh, bidea pasatu, uh, eta aileatzena iz uh, pasasklotea datian, eta ez dut uh, ez dakit noiz beha bidea pasatu. Zenta argigorria, kompassioneta, ez tie uh, soinuekin eta behote soñiokine izan. Ta denetan baitu, denetan. Ibiltzeko autobizatak zuzu, ez dakizu, noiz ariatzen den autobiza, ez dakizu, ze autobiza hartzeuzun, da de oie denak, ez dakizu autobizemaren zelaik, ez dakizu, noiz behauzun, jauzi, zenta, treznak eskituzte ematen konformitatean, oduan oie denak, behar die, antolatu, bakarrik ibiltzeko manera. 2005. -tos. legeak behar zenbazituen erriak embaldituen ibiltzeko irristasunak lantzerat. Hemendikaitzina agenda bat edo lekuan ezagia izanen da hoztarako. Ureko ondakinen top hamara plazaratu du Surf Raider Fundazioak. Surf Raider Fundazioak argitaratu berri du itxasuaren kaltegarrien zerenda, juntan plastika agertzen da lehena. Ure dat botatuak diren ondarkinen euneko latonoia plastikoskoak baitida. Botoila, edo saku eta beste, den eta ikatxe meiten da itxasuan, Angelun ere manden bilketaz, Xabina Urkad Surfrider Fundaziokoak emaiten dauzkusi eta sunak. Angeluko <truzio> ondartza dena, da, beste proiektu badan sartzen nela, Fibri Minput deitzinen proiektu bat, teinen elburua den, ondeko ondakinen diatorria aztertzea, E, Ibalieko hibit bitaren bidez, beraz hartu da horien ahitzat aturri Ibai osoa, eta aturri Ibaian, ola zortibat puntu, menditik abiatzotak ostaldela ino, eta beraz hartu bera Ibai guzian zehar, zeh ondak inotatu den, ikusteko dut, jatorriak nondik aldurren, eta nola eragin, ez da nola mugiztu jatorri horiek. Genduko mm. ondartza beraz da, jifrin e, input proiektoren azken etapa. Aterabideetan egitajek, industrialek eta botere publikoek badute beren egitekoa, xabina orkada. Eta gela legeek asko laguntzen ere industriaren uh, bilakaera, Eta beraz industrialetik xehet eskatzen dugu guk, De, Industriak, ederrezta gehiago, eh, kontutan hartu tutan materialen edo produktuen eh, bi bukaera, nola egin gero produktuoiek berrez balorizatzeko, eh, bigarren bizitza batebateko eta beraz horriki ari dira, eh, sustatzen geiago ekonomia zirkulagar go bat, eh, ez, osea, eh, processusua sostenible, eh, produktua berri zera direeta bizko guztiuko. Eta bi mintsaldik aratsalde juntatan, miagittzeko mediatekan lehenik aratsaldeko sei honetan, shippriak belbide mintzatuko da Euskal elizaren historiaz. Eta Baionako mediatekan aratseko zazpio honetan izanen da mainguru bat gaurko, pastoralaz, beha zazpionetaik goiti hori. Hala gure behiak horiek ziren, eta segidezago orai nacio artekoekin, Afrika erdiko erepublikan kasko urdinen kontrako xalaketa gehiago seksu abusuen gatik. Berrogoita bat gehiago izan direla du AIDS Free World, gobernuskampoko erakundeak. Horen arabera, nasio baton erakundeak badu salaketa horien berri, baina ez ditu oraindik publiko egin. Nasio baton erakundearen bosera maileak ez ditu akusazio horiek bai estatu, baina errandu iritzi publikoa informaturik izaiteko ahal eginean. Ari direla eta edo zoin kopuru emanaintzine salaketak sakonki aztertu behar dituztela. Sudaneko Darfur eskualdean aldiz chinesko hirtasuna salantsana. E, Shundango Darfur eskualeak bost estatutan zatiturik segitzia ala ura bateratzia bozkatu dute referendumian oposizioa bosen boikoetatzerat entziatu da, gatazka odoltsua bururatu ez delako eta desplazatuek hau ez dutelako hain zuzen ere kartumeko gobernuak zatitu zuen Darfur bost estatutan orain duela lagurte bateratzearen defendiatzaleek uste dute Darfurrek autonomia ahondiagoa ardietziko lukeela estatubak osatuz eta ondorioz hiruaz geozztik lgaldeaunsitu duen gatazkari argiizpi bat emanen heliokea. Parlamentouan gerota susten gutxipiagoa du Brasileko presidenteak. Dilma Josef presidentea gutiengoan ezagia dela parlamentoan iuri luke pizu jaundia duen alderdi aurgerakoiak deklaratu baitu haren kontrako epaiketa politikoa babestuko duela bihar hasiko da parlamentuan Jo ausiari brusko saioa